Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Idag hade vi egentligen tänkt göra ett program om arbetsmigration i Sverige och världen. Men de reaktioner vi fick efter vårt senaste program fick oss att fundera och tänka om. Förra veckan handlade konflikt, som så många gånger förut, om kriget mot terror och effekterna vi ser av det här hos oss. Om svenskar som sedan månader sitter inspärrade i Etiopien utan att veta vad de är anklagade för. Och om Säpo som håller koll på deras anhöriga här i Sverige. Och som så många gånger förut fick vi också efter den här sändningen flera brev både med beröm och kritik. En brevskrivare ifrågasätter vår förmåga till objektivitet och ifrågasättande. En annan person skriver att konfliktsmedlidande perspektiv alltid gäller de misstänkta eller konstaterade terroristernas och mördarnas. I program efter program attackeras de försök som görs världen över för att få slut på det besinningslösa mördandet. Och tredje exempel... Ju mer jag hörde, desto mer misstänksam blev jag mot er tendens. Stark vinkling mot de elaka svenska myndigheterna och naturligtvis SEPO. Inte en enda fundering kring Josef och hans svenska fru- som hade tänkt åka till ett riktigt muslimskt land- för att barnen skulle lära sig arabiska och lära känna kulturen. De här synpunkterna belyser frågor som jag tror att många tänker på- och som vi här på Konflikt ställer oss dagligen. Vi befinner oss mitt i ett skeende som vi ännu har svårt att se alla konsekvenser och aspekter av. Man kan undra, som en av de intervjuade i dagens program gör, hur vi kommer att se på den här tiden om 50 år. Kommer man att kunna jämföra med hur vi nu ser på McCarthy-erans häxjakt på misstänkta kommunister? Eller kommer vi att, som en del av våra brevskrivare hävdar- Behöva inse att vi var alldeles för naiva och inte insåg styrkan hos de krafter som ville förgöra vårt samhällssystem. Svaret lär dröja, men inte desto mindre är frågan viktig att ställa och därför gör vi det här idag. Välkomna till konflikt. I can hear you. I can hear Om terrorns fasor som hotar att skrämma både förnuft och demokratiska principer på flykten. Och om individer som offras i avgrunden mellan bilden av muslimer som verkliga hot och järnsböken. Bilderna av flygplanen som kraschar in i tvillingtornen i New York och blodiga och förtvivlade människor i Madrid och London har för evigt ätsat sig fast i många som medvetande. Och tanken att detta kan hända var och en av oss, när som helst, tycks ha skapat en acceptans för att vissa grundläggande principer för en rättsstat går att rucka på om det sker med ett gott syfte. Exemplen är flera. Vi har Patriot Act i USA, fn sanktionslistor och runt om i Europa har flera länder ökat möjligheter till avlyssning av sina medborgare. Men vilket är då detta syfte och hur stort är egentligen hotet? Det ska vi tala om i konflikt idag. Och vi ska börja med att höra mer av ett par av de brevskrivare jag nämnde inledningsvis. Mikael Olsson ringde upp Albert Ellerstad. Ja, det är Albert. Ja, hej Albert. Det här var Mikael Olsson på Sveriges Radio P1 Konflikt. Ja, hej. Hej. Du eh, skrev ett mejl här igår var det väl va? Igår, eh, eftermiddag var det. Ja, ja just, det, just det, efter att ha hört programmet. Du, eller, du, du skriver så här att i helgen hade ni ett reportage om frun till en man i Etiopien. Och eh, när jag börjar nästan tycka synd om innan jag börjar förstå att de hade islamistsympatier. Och så skriver du att islamister är för mig dagens nazister, min sympati är ungefär... För de samma som för SS-medlemmar som tynnar bort i gulag. Var det de tankarna du fick av, av reportaget att det var för mycket tycka synd om en sån hållning så att säga? Ja, jag känner att man inte alltid berättar var de här människorna står någonstans. Det gäller alla de här eh, svenskarna som, i, som eh, togs från Somalia till Etiopien. Eller, vilka det nu är. Man berättar inte alltid vad de står för egentligen. Ponera nu att eh, det faktiskt är så att eh, någon några av eh, de människor som är eh, gripna tycker att den form av demokrati vi har är totalt eh, förkastlig utan att eh, sharia-lagarna bör gälla. Kan du ändå se att det finns en poäng med att skildra den rättsosäkerhet även en sån människa kan drabbas av? Ja, absolut. Det tycker jag är bra. Men jag vill liksom även ha alla korten på bordet. Linda Sjösten här vill ju flytta ner till ett land som hade lagar och liknande. Jag menar, det sa hon sen i slutet av reportaget. Mm. Men var det inte just det som hände då, att hon faktiskt visades så som hon faktiskt var? men att ja, jag att man kunde ha berättat det i början av programmet. Men vad gör det för skillnad? Det är det jag undrar. Alltså, ska man inte berätta om de gånger som människor som hyser de här åsikterna spärras in utan en tillfredsställande rättslig process? Ja, fast man får ju också se det här i ett större perspektiv. Men jag är inte alltså jag ju inte så förtjust i de metoder som används i kampen mot de här islamisterna heller. Va? När du säger ett större perspektiv skulle man kunna förstå det som att det är en realitet att det är bland människor som hyser de här åsikterna om att vilja leva under sharia-lagar. Det är de kretsarna som det faktiskt också finns, de som är militanta. Och att det är därför inte är konstigt att polisen har ett stort intresse just för dessa grupper och ställer förhör och, och tar in folk och så vidare. Det ja, konstigt. det är precis vad jag menar. Du ska ha stort tack, Albert. Jag hoppas jag att jag inte stör dig för mycket. Nej, då, det är ingen fara. Jag håller på att inspektera lekplatser i mitt jobb. Okej, okay. ja. lycka till med det. Hej. Tack. hej. En annan lyssnare som mejlade till oss efter förra lördagens program är Jens Rapolt. Han skriver bland annat att han är, citat, djupt besviken på era objektivitet. Jag har inte hört någon gång kritiska frågor om de som är arresterade eller misstänkta. De är jämnt oskyldiga. Människor som åker till strängt islamiska länder för att lära sig om den rätta islam är jag tveksam till. Det är ingen av dem här som utvisas som någon gång har fått kritiska frågor. Och när man hörde hon här, hon är tjejen på intervjuer och åker ner där till, till, till det, Somalia och till den rätta islam och lära alla arabiska man har ju liksom hopp, hoppat till när hon sa det. Hade gjort någon skillnad om hon hade sagt att den där typen av extrem islam, det tar jag bestämt avstånd från. Alltså alla människor som, som flygs ut och torteras, det är helt fel va? Alltså det är, det är ingenting som Sverige ska ställa sig bakom. Vi kan ju inte lämna ut dem här till tortyr. Men deras ideologi, måste vi alltid ifrågasätta, och deras vad, vad de är ute efter- Uh -huh. Alltså man kan väl säga så här också att 11, efter den 11 september så har ju regeringarna blivit mycket mer rädda. Alltså folk är ju rädda så det sker i attentat. Va? Du vet vad det skett i Bali och i London. Jag tror, jag tror alltså säkerhetstjänsterna är väldigt nervösa också va? Och de tar kanske säker för det och är osäker så att det är en svår avvägning också. Men de här människorna, alltså inte alla, man kan, man kan inte säga, jag vet inte, nu har inte jag bevisen inte det heller men du kan vara säker på att vissa av de människorna är extremt farliga men de skulle aldrig erkänner det här, aldrig mm. men alltså det är lätt att peka ut människor som terrorister alltså för staten och sen så slänger de in dem i cell och sen så slänger bort nyckeln för det är ju det, det många stater ser möjligheten till nu om man flyttar fram gränserna hela tiden för, för det här då och säga: jag du är terrorist för att du tycker så här hela tiden flyttar, flyttar man fram positionerna och sen så försvinner då friheterna för, för människorna, det är en svår avvägning samtidigt man, människor är rädda men sen så kanske det finns krafter som eller på den här rädslan för att kunna flytta fram positionerna. Mm. Det är jättesvårt. Alltså. Ja, det, är... det är svårt. Jag håller med dig. Det är, det är precis det dilemma att man opererar i mm. när man ska skildra den här verkligheten också. Tack snälla Jens för dina synpunkter. Varsågod. Det uppskattar vi. Varsågod. Tack ska du ha. Varsågod. Hej, sköt om dig. Sist Jens Rappholt och det var Mikael Olsson som hade intervjuat våra lyssnare. Då vill jag hälsa våra gäster välkomna till programmet. Det är Ira Malik, frilansjournalist och redaktör för tidskriften Republic Service. Mm. Mohamed Fasel Hashemi, idéhistoriker vid Umeå universitet. Och Thomas Bodström, ordförande i justitieutskottet och tidigare justitieminister. Vilka tankar väcker den här kritiken som ni har hört från våra lyssnare hos er, Ira Malik? Problemet är väl att man blandar ihop <skratt> två saker. Det ena är det faktiska brottet- Terrorhandling, om det har begåtts eller inte. Och åsikter och värderingar som man finner obehagliga. Och, och obehagliga åsikter eller åsikter man inte gillar. Det är ju en sak, och, men det är ju inte kriminellt. Mahmoud här Hashemi, vad säger du? Ja så Jag tror att om vi börjar på hemmaplan- och tittar till exempel på integrationsbarometern- som kom för bara två år sedan. Där ser vi att det är till exempel- 40% av de tillfrågade uppgav att de inte ville ha en moské där de bodde. Eller att 50% ville gå så långt att de ville inskränka muslimska kvinnors rättigheter att få bära vilka kläder de vill på arbetsplatser och i skolan. Alltså man är, man är beredd att inskränka de medborgerliga fri- och rättigheterna helt enkelt. Det finns andra undersökningar. Den här årsrapporten från EUs centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet som i december, i fjol till exempel där varnar man för en, för en ökande tendens av, av, av diskriminering, förnedring och kränkande särbehandling av den här vak definierade gruppen av människor som kallas för muslimer Thomas Bodström det här klimatet finns det en risk att det påverkar hur myndigheter agerar? Ja, alltså alla påverkas det, det vore fel att säga annat men man är nog ganska van vid det här Brottslighet det är ju någonting helt, helt annat. Och eh, det handlar ju om en försvinnande liten andel personer. Och eh, där är det ju så att där har ju myndigheterna framförallt på uppgift att se till så att... Eh, man inte begår några brottsverk. Det är ju det allra viktigaste uppgiften för att se på. Och det här är ju inte alldeles lätt att då är det ju för att få den informationen så måste man ju också arbeta på ett sätt som många gånger kan störa och kränka människors integritet. Jag tycker att det finns även ett problem från samhällets sida där och det är att brottmål som på något vis har en relation till personer som är eller stämplas då som islamistiska eller fundamentalister på något vis. De brottmålen stämplas då som misstänkta terroristbrott medan andra liknande brott eh, som utförs till exempel av djurrättsaktivister och det kan gälla då skadegörelse eller eh, försök till mordbrand eller någonting sånt. Eh, då ser man det som utslag av någon form av ungdomligt oförstånd. håller du med om det här, Thomas Bodström? Ja, så att... Eh det förekommer de, de synpunkterna eller att det, det är många muslimer som känns utpekade så det är alldeles riktigt och eh, det är också så att man även från medier många gånger drar snabba slutsatser jag vet när den här terroristattacken var i Oklahoma och USA så var man ju väldigt snabb med att säga att det här var, var eh, alltså islamskt grundat och fundamentalistiskt tills det visade sig att det var en vit man från en högerismistisk grupp men misstankarna kommer alltid väldigt snabbt vi har ju i en rad reportage och program här berättat om svenska medborgare och i Sverige boende personer som råkat i trubbel som är följd av kriget mot terror. Det har handlat om de två egyptierna, Mohammed Al-Seri och Ahmed Agiza som avvisades i största hemlighet till Egypten med hjälp av CIA-personal som drogade och fjättrade de två under transporten till Egypten. Det var 2001. Och efter FN-kritik så upphävde regeringen i mars Alseris avvisningsbeslut. Men när den nu frisläppte Alseris söker om nytt uppehållstillstånd- så avslås hans begäran av Migrationsverket- efter att Säpo har kommit in med bedömningen- att han fortfarande är en säkerhetsrisk. Men grunden för den misstanken är fortfarande sekretessbelagd- och därför omöjlig att pröva eller bemöta. Jag har också skildrat vad som hänt om tre svenskar som fortfarande sitter fängslade i Etiopien. De greps på gränsen mellan Somalia och Kenya när de försökte fly undan kriget i Somalia i januari. Och fortfarande har de inte fått reda på vad de anklagas för. Safia Benaouda som också satt fängslad där har släppts och kommit hem till Sverige där hon har vittnat om misshandel och tortyrliknande förhörsmetoder. Och förra veckan berättade vi om Josef från Rinkeby i Stockholm. Han kom till Sverige för 15 år sedan och har permanent uppehållstillstånd här. Tre gånger har han sökt, ansökt om svenskt medborgarskap de senaste 10 åren. Och varje gång har hans ansökan avslagits med hänvisning till säpo som varit sekretessbelagda och därför inte möjliga att pröva. Och nu ska vi berätta om ytterligare några fall som berör Sverige. Det första handlar om en 54-årig svensk medborgare som greps under ett besök med sin svenska familj i hemlandet Marokko. Natten mot annan dag jul stormade Dussin Män in i familjens bostad i staden Tetouan och mannen försvann. Han sitter fortfarande fängslad i Marokko och konflikts Mikael Lodson ringde hans dotter Fatima som berättar om natten då hennes pappa försvann. Ja, det var jag som öppnade dörren när de kom och knackade på och ville komma upp i huset då. Vad var det som hände då? Ja det kom ett gäng människor och eh, knackade på och påstod att de eh, skulle ha tillträde till huset. Och att eh, de hade fått uppdrag utav USA att, att eh, komma upp och förhöra att min pappa då bland annat. Sa de det uttryckligen att uppdraget var amerikanskt? Ja det sa de. För jag krävde att få veta varför de var där och att de skulle visa upp några handlingar. Och de svarade bara att det är inte vi utan det är Amerika. Hur fördes han bort från huset? Ja, de, de var uppe först och skulle leta igenom huset. Och eh, eh, gav aldrig något intryck till varken honom eller jag av att de var intresserade av att ta med sig honom. Men framåt morgontimmarna, för de kom vid halv tolv på natten- och framåt morgontimmarna så hörde vi bara att det blev tyst. Och, och då trodde vi att de hade gått. Då. Så vi gick för att fråga pappa vad, vad allting handlade om. Och upptäckte då att han också var försvunnen. Sen förflöt dagar av ovisshet. Både familjen och den svenska ambassaden ställde frågor- till marokkansk polis och myndigheter. Men ingen visste något om något gripande- eller vart den svenska medborgaren förts. Först efter drygt två veckors hopplöst eftersökande- kallades Fatima till åklagarmyndigheten i rabatt- och får veta att hennes far gripits misstänkt för terrorism. Några liknande misstankar har tidigare aldrig riktats mot 54-åringen. I alla fall inte öppet och inte i Sverige. Två dagar efter hölls en första häktningsförhandling- och då hade man ställt upp tre åtalspunkter- då och att det skulle vara att han- Samlade att han finansierade terrorism och att han satt ihop terrorgrupper och hade otillåtna sammankomster i hemmet. Så det var de tre åtalspunkterna man hade då. Hur reagerade du på dem? Nej, det lät ju helt besänkt. Det är ju ändå min far så jag känner ju ändå till vad, vad han pysslar med i livet. Och, och något sådana här saker, och sådana här frågor har han aldrig engagerat sig i. Han har aldrig haft något eh, varken politiskt eller, eller djupare religiöst engagemang överhuvudtaget. Så att, eh, nej, jag har ingen förståelse för varför han skulle vara gripen för en sån här sak. Först efter ytterligare någon månad av väntan får familjen träffa 54-åringen- som då berättar vad som hänt under den tid han var spårlöst försvunnen. Under den första tiden då vi fortfarande inte visste vart han fanns någonstans- det gick ju 16 dagar innan vi fick kännedom om vart han befann sig- så hade han suttit placerad i någon, någon trångcell som bara var någon meter i kvadratmeter- Eh, och då var han bunden till händer och fötter vid någon påle som stack upp ur marken och han hade ögonbindel. Eh, och förhördes dygnet runt så han tillät inte sova någonting. Eh, och den, den perioden satt det ju naturligtvis spår. Men nu sitter alltså 54-åringen istället i häktet i rabatt igen, liten cell med tre för honom okända personer. Han förhörs inte längre och beviljas begränsade besök. Jag var ju där nu själv personligen och träffade honom två torsdagar här för ett par veckor sedan. Och, eh, och frågade honom ingående då om, om eh, vad för frågor som har ställts till honom under förhören. Och eh, frågorna har uteslutande handlat om Sverige. Och det är ju märkligt för att han, han blev gripen i Marokko Och man påstår att han haft otillåtna sammankomster och, och försökt att få ihop något terrornätverk och sen... Så har man inte ställt en enda fråga om hans förehavanden i Marokko. Utan allting har handlat om Sverige. Det har handlat om vilken moské han har gått till för sina fredagsböner Och det har handlat om vilket år min mamma konverterade till islam. Det har handlat om personer i Sverige som man har velat ställa frågor om. Men din far har aldrig varit föremål för någon rättslig utredning i Sverige i de här frågorna har aldrig det. Så att han är ju fullkomligt chockerad nu och förstår inte vad han sitter i ett marokkanskt häkt och gör, när det uppenbarligen inte finns något intresse för honom ifrån marokkanska myndigheter kan man ju tycka. Om man utgår ifrån vilka frågor som ställs. Utan frågorna tyder på att intresset finns hos vem? Ja, hos Sverige uppenbarligen han har fått frågor om olika moskéer eller vilken moské han går till och så. Kan det finnas eh, någon föreställning där hos svensk polis eller säkerhetspolis eller något sånt om vilka moskéer som är lämpliga och inte lämpliga att gå till? Ja, det kanske de gör. Han har ju blivit tillfrågad i synnerhet om en moské i Brandbergen och om han har finansierat någonting i den moskén så att säga eh, vilket han inte har han betalade en hyreskostnad på 100 kronor varje månad under den tid när hans eller mina två yngre syskon hade koranskola och gick på koranskola där så att den, den moskén har ju uppenbarligen varit intressant och där bodde vi för tillfället Så det var ju fullt naturligt att det var den moskén han gick i första hand till eh, på fredagar när han var i närheten av Brandvägen. Den marokkanska säkerhetspolisen genomför också en stor konfrontation där 25 andra misstänkta konfronteras med 54-åringen i häktet för att utröna vem som känner vem. Samtliga 25 säger sig inte känna till 54-åringen och han känner inte till dem. Och Därefter har det inte hänt så mycket och det här var i februari, mars. Och efter det har man inte hållit några förhör överhuvudtaget, man har inte... Berättat om någon planering. Det finns inget datum uppsatt för en rättegång. Så att just nu händer det inte mycket. Förutom förstås att den 54-årige svenska medborgaren fortfarande sitter fängslad i väntan på. Ja, ingen vet vad. Den svenska advokaten Abdelhaj Alami har under en lång rad år- haft 54-åringen som klient i affärsjuridiska frågor- och biträdde honom till en början efter gripandet i Marokko. Han anser att det återstår en hel del frågetecken- kring svenska myndigheters agerande. Vad UD sa efter många veckor var ju att de har fått uppgifter- om att 54-åringen är gripen. Men de kan inte bekräfta dessa uppgifter eftersom det inte har kommit från officiellt håll. Men frågan är om UD uttalar sig på det här sättet. Frågan är då om, om UD, varifrån UD har fått de här uppgifterna i så fall. Abdelhaj Alami företrädde tidigare också en annan svensk medborgare. Med marockansk ursprung också han. Nu i media kallad 41-åringen. Och den 25 mars 2004 klockan 7 på morgonen slogs en lägenhetsdörr i Tensta sönder av polis och 41-åringen greps. 41-åringen delgavs då misstanke om brott bestående i att han var inblandad i Madrid-attentatet. Men efter en dryg timmes förhör släpptes 41-åringen. Ett tecken på att ingen misstanke kunde styrkas eller var tillräcklig. Men Abdelhay Alami anser att utvecklingen i fallet därefter visar att svensk säkerhetspolis fortsatt sina aktiviteter kring 41-åringen. Under förhöret med säkerhetspolisen så framkom det uppgifter om att min klient var på väg till Danmark. Så småningom åkte min klient till Danmark och där blev han gripen av danska säpo. Så det finns anledning och tro att det fanns underhandskontakter- mellan Svenska Säkerhetspolisen och Danska Säp- och strax innan han anlände till Danmark. Alltså. Den Svenska Säkerhetspolisen har ju tillstått- att de har haft ett samarbete med sina danska kollegor- om 41-åringen. Sen satt han där i häkte i Danmark i två månader. Vad var anklagelsen mot honom då- Ja, fallet var ju belagt med sekretess och det var ingen som fick reda på vilka anklagelser eller hur anklagelserna löd. Idag är han ju uppförd på listan över personer som antas ha misstänks ha samröre med Al-Qaida eller talibanrörelsen rörelsen av USA, FN och EU. Men... Det finns inte möjlighet för honom att biträdas av någon- för det finns egentligen ingen rättsprocess, va? Nej, det gör det inte. Utan Det här är ett beslut. Alltså, sanktionsbeslutet har ju fattats av FBI i USA. Och i Sverige kan man inte göra någonting rent rättsligt- för det finns inga rättsmedel mot detta- Sist advokaten Abdelhaj Amali som intervjuades av Mikael Olsson. Med här i studion finns Ira Malik, redaktör för tidskriften Republic Service. Och eh, ordförande i justitieutskottet Thomas Bodström i Umeå finns också Mohamed Fasal Hashemi. Eh, lite kort bara, vad, vad tänkte ni om det ni hörde här, Ira Malik? Just det här med att... Eh... Utredningarna ofta då i sekretessbelagda, det innebär ju ett stort problem och i flera fall så har ju folk just inte fått veta vad de är anklagade för överhuvudtaget advokaterna får ingenting veta. Och det gör ju att rättssäkerheten sätts ju ur spel. Det går ju inte att undersöka de här anklagelserna. Thomas Bodström, du har ju haft synpunkter på hur regeringen hanterar det här med sanktionslistan. Vad går din kritik ut på? Så det är väldigt komplicerat därför Sverige är tvungna att följa fn sanktionslistan. Det är oavsett vilken regering vi har i Sverige. Men problemet är att jag tycker att man ska jobba mycket hårdare med att försöka hitta ett system där man ändå kan få någon prövning i Sverige. Vi gjorde ett försök, det gick ingen vidare ska jag säga. Vi påbörjade arbetet 2005- tog ett initiativ till en utredning som inte kom fram med några konkreta förslag jag tycker det här arbetet borde ha fortsatt av den borgerliga regeringen och därför motionerade jag om det i riksdagen eh, men det har tyvärr avslagits men jag kommer fortsätta driva den frågan att vi alltså får en möjlighet att kunna få eh, prövat i Sverige om man hamnar på den här listan väl medveten om att Sverige måste följa FN. men det här, det här är inte någonting som diskussioner som bara pågår i Sverige utan det gör det i Kanada, det gör det i Portugal och flera andra länder också och det är oacceptabelt att man kan sätta sig upp på en lista utan att få en ordentlig prövning. Vad tycker du man ska göra med 41-åringen som nu sitter på den här listan? Ja, alltså i enskilda fallet ska jag inte kommentera- men däremot så, så kritiserar jag gärna systemet- därför att det, det handlar ju om att- eh, en person inte får någon ordentlig prövning. Vi ska naturligtvis kunna frysa tillgångar för människor om de är misstänkta för, för till exempel begå olika brott. Men då ska det ske på det sätt som görs i Sverige. Nämligen att man får en möjlighet att få det prövat i domstol, rätt att överklaga och man får veta varför det ska frysas tillgångar. Så det är självklart att man ska kunna ta tillgångarna men då ska det vara på ett rätt säkert sätt. Jag ska släppa in Mamant Fasselar med i den här diskussionen också. Mm. Alltså jag tycker det är lite problematiskt när Thomas Botsum säger att man ska följa FN när det gäller det här med sanktionslistan. Och och vilka som sätts upp på den här listan. Eh, vilka var det som, som upprättade den här listan. Vi har ju den här, eh, det här fallet med de här tre somalia-svenskarna som fördes upp på listan och sen avfördes. Och så visar sig alla de här anklagelserna inte riktigt eh, var överensstämda med, med, med, med sanningen helt enkelt. Och, och eh, jag tycker att man, man hade lite vakt inställning till det här att eh, bara, bara lägga sig platt och bara acceptera. Man måste kunna ställa de här eh, motfrågorna på vilka kriterier har man upprättat de här listorna och, och, och vad är det som gör att vissa människor gör? När det gäller de sanktionslistorna så är vi alltså folkrättsligt förpliktade att följa dem mm. som FN-stat. Och faktiskt också andra länder som inte ens är med FN. Det är en mm. sak. Mm. Det andra är att vi ska protestera dels mot systemet, därför ett dåligt system, även om det är FN så måste det kunna göras bättre. Och dels i enskilda fall. Och just när det gäller de här tre. Så tror jag aldrig någonsin det har gjort så stora ansträngningar från den dåvarande regeringen i protester mot USA. Jag tog upp det med alla EU-länderna, jag tog upp det med alla. Eller med de amerikanska justitieministern jag träffade vid den tiden, de två som det var. Och då var det ändå en fråga för UD, där tjänstemännen åkte fram och tillbaka ja. till USA. Men det, alltså, så att, det var inte så att det inte fanns engagemang. Ja men alltså, själva listan och vilka som sammanställde den här listan. Det kanske visade sig att det var inte FN som gjorde det, utan det var, det var USA och efter paniken efter, efter september som gjorde det här. Och, och att sen spela med tre enskilda individers liv på det sätt som man gjorde. Det visar ju på hur bräcklig den här, det här är helt enkelt. Ja, det var 50 personer och organisationer som omfattades i samma svep. Men det var FN som fattade beslutet. Sen var det amerikanska finansdepartementet som låg bakom anmälningarna. Och det är alldeles riktigt att du sa som är drivande. Men problemet är att det fattades formellt riktigt av FN. Formellt det här, det här skickar fel signaler. Det är det som är med. Alltså folk som står utanför det här systemet. och ser att det här, Hela det här systemet styrs av en stat och dess intressen. Vi har ju nämnt här flera exempel nu på personer som, som grips utan formella anklagelser eller på andra sätt behandlas på, på ett sätt som de inte kan bemötas. Ser vi en glidning i rättssystemet där vi är benägna att acceptera inskränkningar i grundläggande rättigheter? Jag tycker om man ser på det här vilket samhälle vi skapar så blir det ju ett samhälle med parallella rättssystem mm. där det finns en speciell typ av rättvisa för människor som upplevs då som muslimska fundamentalister eller som någon form av hot i det här samhället och där alla vi andra då kan gå vidare och leva då i, ett, i en rättssäker stat men det finns en ens parallell verklighet för vissa människor. Vilka konsekvenser får det i förlängningen? Ja dels är det ju också då att staten medverkar till att utdefinera en grupp ur samhället. Vad säger du mamma Ahmed Harsimir? just vad det skapar för slags samhälle? Jag sitter här som Ira var inne på det här med vi och de känslor. Att man känner sig inte, att man inte tillhör det här delen av samhället som omfattas av det här med rättssäkerheten på, på, på det som det borde vara. Och den ökar ju naturligtvis till, <hör> bidrar risken till ökad segregation och eh, att man sluter sig inåt. Och det är ju där man skapar en ny rekryteringsbas för just de här verkliga extremisterna och eh, fundamentalisterna att rekrytera fotfolk till det de vill göra. Jag håller helt med om att det kan få den konsekvensen om man inte gör det på rätt sätt. Och det är ju människor som som kanske redan är utsatta och agerar man fel så kan det bli precis den effekten. Alltså det man försöker motverka blir det istället verklighet. Vi ska gå vidare i programmet, samtidigt backa lite grann och påminna om en intervju som vi sände förra veckan, nämligen med CIA-chefen Michael Scheuer, den förre CIA-chefen Michael Scheuer ska jag säga, som var den som utvecklade systemet med utomrättsliga gripanden och utlämningar till länder där påstådda terrorister kan torteras och avrättas utan insyn från omvärlden. Om någon sen visade sig vara oskyldig, ja, då var det bara att betrakta som ett misstag, ansåg Michael Scheuer. Och han anklagade de EU-politiker som ifrågasatte det här programmet för att vara en bunt hycklare. The European Union has presided over the world's greatest safe haven for terrorists for the past 30 years. And for them to complain about a program... Det inte bara skyddar Amerika- hjälper att skydda dem till Å ena sidan erbjuder EU- världens största fristad för terrorister- men sen klagar de över detta program- som också skyddar dem. Det är höjden av hyckleri, tyckte Michael Scheuer. En som har sett effekterna- av det här systemet, så kallade- Extraordinary Renditions- är den före brittiska ambassadören- i Uzbekistan. Ett av de länder- dit CIAs hemliga flygningar gick- när Craig Murray blev tillfrågad om ambassadörsposten i Tarskent var det ett obekant land för honom. Men det blev snabbt uppenbart att han hade kommit till en, en av världens mest brutala diktaturer med tusentals politiska och religiösa fångar som utsätts för oerhört grym behandling. Jag är väldigt subjekt till väldigt hideous, uh, brutal tortur, inklusive uh, immersion i in bollandet, elektriculation, uh, dröjning, skrattning, skrattning, skrattning. Craig Murray nämner flera varianter av tortyr som är vanliga i Uzbekistans fängelser: att sänka ner människor i kokande vätskor, elchocker, dränkning, misshandel och våldtäkter. Och inte sälja ner en anhörig som plågas inför den anklagade för att den ska ge upp och erkänna det som förhörsledaren vill höra. Och de här så kallade erkännandena oftast listor med påstådda qaida medlemmar förmedlas sen till CIA och vidare till andra västländers säkerhetstjänster berättar Murray. Then the confessions which almost always say that people är members av al-Qaeda and give long lists of other people they say are al-Qaeda members are given among other things, to the CIA and recycled into western intelligence. Som brittisk ambassadör brukade Craig Murray få se CIA:s underrättelserapporter som var grundade på tortyr, vilket de också medgav, och han skrev rapporter om det här till brittiska UD i London. När jag var brittisk ambassadör såg jag CIA-intelligenz, som kom från tortyr. Så so jag rullade upp en rapport med bevis. Men regeringen i London var inte alls nöjd med Murrays rapporter, berättar han. Britternas samarbete med CIA och USAs samarbete med den usbekiska regeringen var en del av kriget mot terror, förklarade Craig Murrays överordnade och anklagade honom för att vara illojal. Chefsjuristen vid utrikesdepartementet påpekade också att Storbritannien inte bröt mot lagen så länge det inte var britterna som torterade. För även om Genèvekonventionen förbjuder tortyr så innehåller den inte något uttryckligt förbud mot att använda information som kommit fram genom tortyr. Men Craig Murray delar inte den legalistiska synen. So it was a very And not, I think, true anyway. To, to be honest, in in law, I think it's it's wrong because the uh, the convention does plainly outlaw complicity in torture. And if you are accepting the intelligence on a routine, regular basis, uh, then you are complicit in the torture. And I have no doubt that the CIA and we were complicit in the torture. Genev Konventionen förbjuder också medverkan till tortyr och accepterar man rutinmässigt informationen så medverkar man indirekt till tortyr, anser Murray. Craig Murray var diplomat i över 20 år och han tillhörde den övre ledningen inom det brittiska utrikesdepartementet innan han år 2005 fick sparken på grund av sin kritik. Och han känner en bitterhet över att de värden han tycker att Storbritannien står för, demokrati, rättssäkerhet och individens friheter, har blivit allt mer hotade i och med det globala kriget mot terror. Före 11 september-attentaten i USA ingick det inte i den brittiska policyn att använda tortyr, säger Craig Murray. Och det var inte bara för det uppenbara att det är omoraliskt och olagligt utan för att det ansågs opraktiskt och oanvändbart. Man får bara fram det man vill höra oavsett om det är sant eller inte. Uzbekistan har levererat flera hundra namn på förmodade al-Qaida-ledare runt om i Europa, men Craig Murray är övertygad om att åtminstone 90 procent av dessa överhuvudtaget inte har någonting med al-Qaida att göra. Han har själv kontrollerat uppgifterna när han haft möjlighet och då har det alltid visat sig att de var osanna säger han och nämner ett exempel. There was intelligence from the CIA from Uzbek torture chambers where some poor person being tortured had confessed. To a list of names of um, Al Qaeda members, they included one name, and I knew the man, uh, and he was a dissident. Um, he, he was also a Jehovah's Witness. I don't believe there uh, are many Jehovah's Witnesses in Al Qaeda. You know, we, uh, a lot of the time, the, the information was demonstrably untrue. Craig Murray fick se en lista på namn på påstådda Al-Qaida-medlemmar– –som hade kommit fram genom tortyr. Och En av de namngivna personerna råkade vara en bekant till Murray– –en dissident som han visste var Jehovas vittne. Knappast troligt att han var medlem i Al-Qaida. Avslöjanden om det nära samarbete mellan CIA och deras europeiska kollegor– –i fråga om utbyte av tvivelaktig information och bortförande av människor– –som påstås vara misstänkta terrorister– har gett en plågsam insikt om att våra säkerhetstjänster sedan den 11 september inte längre lyder under lagen, säger Craig Murray. Regeringarna har lyckats få sina medborgare att gå på propagandan om det enorma terrorhotet, säger Craig Murray. Det är naturligtvis fruktansvärt när attentat sker, säger han, men tillägger samtidigt att det har fått fel proportioner. This is a massive, an unbelievable exaggeration, and the idea that you know this this small threat is so large that we should change the whole nature of European society, change our civil liberties, give up freedoms that people fought for over hundreds of years. To me, it is absolutely astonishing. I'm I'm amazed that they have succeeded in doing it tanken att detta hot skulle motivera att vi ändrar hela det europeiska samhällssystemet och ger upp fri och rättigheter som vi har kämpat för i hundratals år det är obegripligt tycker Craig Murray. Och en del av skulden för den här utvecklingen lägger han på media och samspelet mellan regeringar med en auktoritär agenda och en okritisk journalistkår som förstärker bilden av ett akut hot. Strangely journalists seem able to switch off what they know to be the truth um and instead work in the world of of uh, officially approved fantasy which they present as the truth in their reports journalister tycks ha en förmåga att stänga av det de vet är sant för att gå in i en värld av officiellt godkända fantasier som de sen presenterar som sanningar hävdar Craig Murray det har också varit lättare att piska upp rädsla och främlingsfientlighet när det handlar om människor som upplevs som annorlunda sig i Murray och påminner om att det var många fler britter som dödades av irländsk terrorism. You know we we, we knew the Irish but they were well. we've known them for, for hundreds of years were quite closely related peoples and uh, uh, somehow it wasn't so scary as these evil Muslims in, in in inverted commas. So I think the the ability uh, to create prejudice um, And group is, is also we be about. Förmågan att frammana fördomar kring andra grupper är något som vi måste vara vaksamma mot, säger Craig Murray. Ett skrämmande exempel på vad detta kan leda till är dödsskjutningen av en brasiliansk man i Londons tunnelbana strax efter sprängattentaten där för två år sedan. Nyligen beslutades att det inte bli några påföljder för de poliser som var inblandade. Det här skickar ut förödande signaler om att det är helt okej okay för säkerhetstjänsten att skjuta ihjäl en människa- bara man tror att det är en terrorist säger Craig Murray. Och det värsta är att polisen ljög oss rätt upp i ansiktet när de påstod att mannen betedde sig misstänksamt, hoppade över spärrarna och sprang på perrongen när ingenting av detta var sant tillägger Murray. Everything the police said about his behavior going into the tube station turned out to be a lie. And that again... Craig Murray, tidigare ambassadör i Uzbekistan- som sparkades av den brittiska utrikesförvaltningen- när han kritiserade användningen av tortyr- och användningen av information som kommit fram genom tortyr- just nu på kort Stockholmsbesök. Thomas Bodström, finns det en risk i det som Craig Murray ser här att säkerhetstjänsterna liksom lever vid sidan av rättssystemet? Ja, det är därför man hela tiden måste ha en ordentlig kontroll över polisens arbete överhuvudtaget. Och i den här frågan om tortyr så är det utöver att det kränker mänskliga rättigheter fullständigt värdelöst vittnesmål. Alltså vi måste kunna bekämpa terrorism. Vi måste kunna vita åtgärder utan att vi för den delen inte avstår från kritik. Och till exempel USA som har Guatanova basen och så vidare. Och jag tycker till exempel att det är väldigt märkligt att Fred Reinfeldt inte framför en enda kritisk synpunkt på alla de här sakerna där. För det är inga problem. Jag har diskuterat flera gånger med USA. Och det är givande samtal om de här sakerna. Och det måste man kunna ta också med länder som USA utan att tro att det är så farligt att göra. Craig Murray berättade ju om hur han själv har bevittnat att underrättelserapporter och bevismaterial som har kommit fram genom tortyr, det har levererats till CIA. CIA samarbetar med västerländska underrättelsetjänster. Det kan ha kommit även till Sverige och vi kan ha använt det. V vad säger du om det? Ja, alltså... Jag har själv varit med och fattat beslut och också nekat då ansökningen om att personer ska åka ut därför, eller utvisas därför att det inte har funnits tillräckliga bevis. Så att eh, tidigare låg det på regeringen, det var en juridisk bedömning och, och skulle det finnas omständigheter om vittnesmål som går fram till tur så är det ju fullständigt värdelöst. Och man måste vara väldigt kritisk till uppgifterna kommer ifrån och fråga var kommer de ifrån, hur har de framkommit och så vidare. Och inte bara nöja sig med att det, det är uppgifter som kommer rakt ut från luften. Mm. Men den det berör har inga möjligheter att eh, känna till det här eller bemöta. Vet inte om att... När det gäller avvisningsärenden, som vi sa tidigare, så är det inte samma rättssäkerhet som i brottmål. Och det ska man vara fullt ärlig med. Så då får man stå ut med vissa? Nej, men man ska vara medveten om konsekvenserna om vi inte använder oss av information från kanske då Danmark och Norge och då, eller Tyskland och så vidare. Därför att då kommer vi att hamna i en helt annan situation. Och det är bara ändra lagen om, om vi nu anser att det är ett bättre system. Idem, Alex, är det man ser du att det finns någon slags parallella rättssystem? Ja, jag, ty jag tycker att det blir väldigt uppenbart just det här då att, eh, att någon som är anklagad för något måste ju kunna försvara sig. att det, det kommer vi inte ifrån och det vore önskvärt tycker jag att vi skulle ändra lagen på den punkten. Mohammed mm. Fasal Hashim i Umeå Är det inte ändå förståeligt att det finns en rädsla Vi har sett exempel på fruktansvärda terrorattentat Och måste förmodligen räkna med att det kommer att hända igen Vi vet inte var, inte när Är det inte befogat då att man också måste vidta Extraordinära åtgärder Alltså rädslan är ju befogat. Eh, många muslimer är ju rädda för eh, de här terrorattackerna. Därför att muslimer är den, den, den största gruppen som, utsätts, eh, som faller offer för eh, Al-Qaida-knutna eh, organisationens illdåd. Bara se på utvecklingen i Irak så, bara som ett exempel. Men eh, jag tycker inte att man eh, får för ta sådana här åtgärder där, där, där man riskerar att urholka trovärdigheten för ett eh, rättssäkert system och demokrati och respekten för mänskliga rättigheter. Jag kan berätta en liten eh, sak som hände med mig här om eh, månaden. Jag var hos en grupp eh, svenska ungdomar med muslims bakgrund och pratade om islam och demokrati och efter att jag hade varit färd med, med min upp, eh, föreläsning så ställer ställde sig många upp och frågar om det här med Guantanamo- Abu Ghraib-fängelset i Irak, utomrättsliga avrättningar- bruk av tortyr för att få fram bekännelser- och hemliga fängelser som representanter för världens största demokrati- har gjort sig skyldiga till helt enkelt. Och det var, sett ut deras perspektiv så, så var ju det här väldigt dubbla budskap helt enkelt. Och det, det är det som gör att det här med- trovärdigheten för de som gärna vill värna om demokrati och respekten för mänskliga rättigheter- den, den kommer på skam helt enkelt. Ida Malik, vad har vi inom media, vad spelar vi för roll? Alltså, jag tycker att det finns, om man ser till exempel på det här fallet med den här svenska- svensk libanesiska mannen som har suttit gripen i Prag i flera år- eh, så Trots att Säpo faktiskt inte har några misstankar mot den här mannen- så skildras han fortfarande i svenska medier- utifrån att han eh, skulle vara någon form av terrorist. Eh, och att han till exempel har sagt "jag älskar Al-Qaida- slår dagens nyheter upp mycket större- än att han faktiskt inte är misstänkt för något brott. Eh, och det, det här, här kommer vi tillbaka till det här vi pratade om i början- att saker och ting blandas ihop. Att han har eh, obehagliga åsikter- är en sak. Om han har begått ett brott är faktiskt en annan sak. Min bild med det är att det är två delar. In i nyhetssidor så hetsar man gärna fram de här. Sen har man ju en helt annan uppfattning på ledarsidor, debattsidor och kultursidor. Jag är glad att vi har den här debatten även om det även här finns ganska våldsamma överdrifter där man säger att vi ska bli stats för att vi inför olika tvångsmedel och så vidare. Men jag är glad att vi har den debatten i Sverige. I många länder är det bara ensidigt att det är bara att vi tar åtgärder mot terrorist och allting bra. Så jag tycker ändå är sammantaget att det är en bra debatt vi har i media. Mohamed Fasel-Harsham, hur skulle du recensera den här debatten? Ja, det är bara bra att det finns att den här typen av rösterna hörs och att det kommer kritik mot public service om att man tar de, de utpekades sida faktiskt. Men sen finns det alltså i, i den här kulturdebatterna och ledarsidadebatterna så finns det faktiskt, faktiskt jag kan antyda en annan bild en bra muslim är en före detta muslim det är för att man, man oftast när, när man ställer målar upp bilden av islam och framförallt muslimer så, så får jag en känsla av att man målar bilden av någon form av homo som som är ett totalt väsensskydd i förhållande till, till alla andra människor det, det skrämmer mig faktiskt och, och det är något som jag själv har Faktiskt upplevt. Hur då? Ja, alltså, att man blir tillskriven identiteter. Jag var själv när, när ute och gick med min son för den där just den här boken inte utan min dotter hade kommit ut och då, då träffade jag faktiskt en dam som inte alls kände mig och, och tillskrev mig den här identiteten Om att, ja, men det är bra att du är gift med din landsman innan och inte med en svenska för att eh, sen finns ju den här risken att du utsätter den för många övergrepp och sånt här. alltså man blir tillskriven vissa identiteter bara därför att man har ett namn eller man ser ut på ett visst sätt eller, eller, eller, så här. Och, och det här var väldigt harmlöst måste jag säga men, men det finns människor som upplever det här på, på många olika sätt eh, i sin vardag helt enkelt då vill jag tacka våra studiogäster Mohamed Fasad Hashemi i e. Umeå Ira Malik, Thomas Bodström Men vi fortsätter att skildra debatten om bilden av islam och vi ska be oss till Danmark och Där har ju debatten förts lite hårdare ordalag än i Sverige tidvis Men det är inte bara dansk folkepartis populism som hörs Den mycket populära syrienfödde politiken Nasser Kader hävdar sin rätt att kritisera islams avarter. Han tog strid för yttrandefriheten under Mohammed-konflikten och han menar att det är en plikt att bekämpa islamism och religiöst förtryck. De som inte gör det, de övertoleranta värderelativisterna, de kallar han för halal-hippis. Och för att förklara vem som är urtypen för en halal tar Nasser exempel från den svenska politiken. <gård> det, det, det är ni som Mona <gård> Hon har dråning över alla livet. Ja, Mona Salin, hon är drottningen över alla halal-hippis. Alla som hukar för islamism och blundar för religiöst förtryck om det sker i islams namn. Det påstår Nasser Kader, 44 år gammal, kulturell muslim som man kallar sig. Och fram till den 7 maj utrikespolitisk talesman för det socialliberala partiet Radikale Vänstre. Den 7 maj presenterade Kader nyheten att han tillsammans med bland annat Gitte Seberg från Konservative att de startar ett nytt parti, Ny Allians. Och idag... Mindre än två veckor efter starten är det full aktivitet här på det lilla kontoret på Kompanisträde i Köpenhamn, alldeles bakom ströget. På mindre än två veckor har partiet fått över 10 000 betalande medlemmar och är den bemärkelsen Danmarks tredje största parti. Sänkt skatt, fullt EU-medlemskap och sån stram men human invandrings- och flyktingpolitik, det är parollerna. Många gillar Nasser Kadas retorik om halal hippis. Och han är så trött på journalister och politiker som behandlar muslimer och invandrare som offer. Det är när man är, det är när man muslimerna och invandrare som offer allsamt. Det det när man syns det är synd för den Det är när man det är inte synd för mig. Jag, jag ska nog klara mig själv. Det är när man det är när man inte sätter gränser för Antidemokratiska hållningar att kommer från invandrarmiljöet. Det är en halalhippisk hållning. Där du tolererar allt och du, du säger... Du tolererar inga... allt, också Jag menar inte att man ska tolerera intoleransen, man ska ge det motställning. Ja, Nasr Kader har genom att ta strid mot islamism och religiös fundamentalism blivit måltavla för en rad extrema muslimska gruppers vrede. I samband med Mohammed-konflikten så mottog han upprepade dödshot och han har fortfarande livvakter till skydd mot attentat ibland. Trots det så tycker han att Mohammed-konflikten eller karikatyrbråket att det var en gåva för Danmark. Konflikten öppnade ögonen på många. Alltså, jag menar i Danmark det har varit, jag säger det, men en gåva att vi har fått Mohammed-konflikten. På vilket sätt? Uh, vi har blandat korten på nu. Uh, det har varit en ögonöppnare för många danskar. Det är att man har kunnat säga att muslimerna är inte en homogen grupp. De är mycket mer olika än danskarna i olika grupper. Och idag kan man inte längre säga muslimerna. Man har funnit ut att det är många måder att vara muslim. Mohammed konflikten om karikatyrerna blev en ögonöppnare för många danskar som äntligen förstod att muslimerna, de är ingen homogen grupp. När den danska flaggan brändes i Mellanöstern var det många muslimer här hemma i Danmark som försvarade Danmark. Idag talar man inte längre om muslimerna i bestämd form, mina kader. Utan danskarna har man lärt sig att se skillnad på den lilla extremistgruppen och på majoriteten som vill leva i fred. På så sätt har faktiskt toleransen ökat tack vare mohammed -broket. Jag menar att har skapat större tolerans i Danmark och för muslimer. Nasser Kader startade under brinnande Mohammed-konflikt organisationen Demokratiska muslimer. Och när det gällde så kallade kriget mot terrorismen och dess konsekvenser för muslimer i Europa så menar han att en del medier överdriver problemen. Muslimer är inte mer utpekade nu än tidigare. Snarare så har situationen förbättrats i Danmark. I Sverige däremot, där är vi 10-20 år efter i utvecklingen när det gäller synen på islam och muslimer. Min upplevelse är att i Sverige, där man äh, 10-20 år äh, tillbaka vad angår, äh, synen på islam och muslimer, man betraktar dem alla som en homogen grupp. Det är några små staklar, några offer allsamt, som ska hjälpas. Och vi är svenskar, vi är goda människor, vi är goda till att hjälpa. Offre. Nej, muslimer är inte offer. Jag synes det är diskriminerande att betrakta muslimer som offer där de inte kan ta ansvar för deras eget liv. Det är diskriminerande att betrakta muslimer som stackars offer som inte kan ta ansvar för sitt eget liv, menar Nasser Kader. Det är en brist på respekt när journalister och andra resonerar som att det är synd om muslimerna. Så nu ska vi inte vara kritiska mot dem. Så jag syns faktiskt det är diskriminerande att man säger: det är synd för muslimer. Nu ska vi inte vara kritiska av Så när man, när man har den här attityden att man undviker kritik ja. för att man vill, in, man vill inte vill hamna i rasistfällan då, då gör man mer skada jag, än nytta. Jag menar att det är diskrimination, det är missförstått tolerans det är mangel på respekt. Men om vi då talar om kritik mot delar av islam. Dansk Folkeparti är otroligt kritiskt mot islam. Vad är den stora skillnaden, den stora forskel mellan din islamkritik och, och äh, deras? Jag är äh, äh, inte du islamkritik. När danskar är kritiska över Pierre Pia Kärsko, är de så kritiska över Danmark? När danskarna är kritiska över Pierre Pia Kärsko, är de kritiska över kristendomen? kristendom? Man kan da godt være, når svensker er kritiske over for Nydemokraterne, er de kritiske over for Sverige. Hvorfor kan jeg ikke have lov til at være kritisk over for muslimernes pigerkærske? Muslimernes klistrup. Ekstremisterne. Ekstremisterne. Uden at jeg skal få i skud i skoene, at jeg er kritisk over for islam. Ja, Nasser Kader menar att man måste kunna kritisera extremister utan att bli skyld för islamofobi. Själv är han inte särskilt troende, men det är däremot hans mor, hon som tog honom från Syrien till Danmark i mitten på 70-talet. Mamman går med huvudduk, hon ber, och hon har just varit på hajj i Mekka. Jag är muslim. Min mor praktiserar muslim. Hon går med törkläder, hon ber fem gånger i dag, hon fastar, hon är alldeles i Mekka. Jag kämpar min mors kamp. Min mor är inte islamist. Hon är konservativ muslim. Islamismen är en politisk ideologi. Det att vara kritisk år för islamism det är inte samma som att vara kritisk år för islam. Med en uppväxt i diktaturens Syrien så är demokrati för Nasser Qadr ingenting självklart utan någonting att slåss för. Och han trivs i den där fighter-rollen. Han gillar medieljuset. Här målet lät han med arabiska bokstäver tatuera in ordet –demokrati på övre armen. En riktig demokratifreak, säger han själv. Jag är fanatisk demokrat. <laughs> för mig kommer demokrati först. Demokrati är lösningen på många problem. Så jag är demokratifreak. <laughs> Och det var Lars Mogensen som hade intervjuat Nasser Kader– –ledare för det nybildade partiet Ny Allians– Konflikt är slut för idag, men i eftermiddag kan jag höra Randy Mossige-Norheims dokumentär om de uigurer som hållits fångna på Guantanamo och som vi skildrat flera gånger här i konflikt. Radiodokumentären En enkel till Tirana i P1 klockan 14.03. Producent idag var Mikael Olsson, tekniker Benny Aver och jag heter Daniela Markvall.